Tak prosím, podotá se. No, no. Prosím, když jsou strategii. Ale na oba vlastně jsou na mysleli, že, že Jsou to strašný více. Protože na to jedno budoucí vědino rodiče, pravodiče, teoretický personál. Jo, ta dávka Takže na to odvolí toho vyměna, trafíte, 400, 500 euro. A fakt to ne. Protože ta vakcína, kterou je do těch lidí, kteří tý v té procentech tomu, aby byly Takže jsou na to už teďka seriózní publikace, že to je mimořádně efektivní a logisticky extrémně složité. Protože ještě čeká, který jsou ochotní se nechat naločit ale musíte tady tam přitáhnout svojí to strašný pohyze a ten účinek jako opravdu není Já si myslím, že to, co, to, co je větímný, rozumí a život zachrání to školání, tak je toho školání že? to funguje bezpečně a velmi ročně. Děkuji. Když je ta sedmá, No, tak zatím takové matky, který dostáváme svého jsme nevěli, a to je jako skvělé, skvělá poznámka, protože jak to bude fungovat u těch želotníků? Vlastně ta celá vakcína se nejdřív začala bůžávat, že představujeme v 5 až pak 98 hostrát, v nás od roku 2002, tak asi můžou být návý spolu čaký kvěli uší, když jste u nás ale není moc. Začalo se objevovat, a jak to bude v fungovat, to je otázka, ale já si myslím, že, že to bude, protože oni odporují těm jejich to když to budou teda, když budou teda, tak stejně no, budou mít nějaké, které, které přes placení. Takže ty, to kritické odporují těch dvou, tří měsíců, než to dětství, vlastní školání, to pokryje. No. Na... No. Ale teďka bych řekl něco. ale to ještě, ještě, to jsou obrovské studie. Obrovský studie, které se a na, Britálii, na to v v Austrálii Velké Británii opravdu na Dneska desítky publikací nevidí žádný obvidutní odčovaných děti A to, co se řeší, tak je to proistu, které je, jestli tam není blanty ty ignity toho bojece, jo. Mm. On tam částečně je, protože když to dítě má ty potvárky proti proti svojím toxoidům, toxinům a proti ostatnitěm, třeba amyganům, tak potom to očkování toho lociálního axínu v ty první dávce minimálně není určitý. Jo, to, ale pak přijď po třetí dávce se to srovná. Mm. Ale zase, jako to zjistíme, to se dozvíme za deset let, jestli to dáme dobře. To je celý ten problém, že to prostě má obrovský setkáčnosti a musíte mít velký počty a pak s toho za 20 let můžete něco opravdu jako uzat. To je ten hlavní problém. No. Pardon, pardon, tam <sílící> <sílící> <sílící> <sílící> To by mě zajímalo, protože by na základě většinou, je možná takový vbezení, je v podstatě, jako, nebudejí. A, a zajímu toho, že tady ty vakcíny, které, jestli jsem to tak um, takže by zabrž, že by jakoby, To znamená, že na svý používání nějakým, prostě, nějakým látku můžete teoreticky, jako, takže ležitým se tímto stupným efektům. No, tak já už jsem je to, to masový tým, že, ten, že se ve státech v Marocko a ty že ty obsluzníci poddělali právě krážnější, že je do patránu, že? Takže prostě vlastně ty kmeny, co to zahodili, se nežou volnější, takže to začalo uh -huh. A je, to už Kolektivní unita funguje velmi dobře, tak to tom myslím, že je to ten, ten z že se dle po zavedení celoměrného skvělá cíláky lidí, to si v Česko-Slovensku, v Mestrově, v Městrově, v Městrově, a Městrově, v Městrově, v to není Městrově, v Městrově, dostatečně dostatečně vysokých typů protilátyk a ty prenované imunity na to, že pokud ta bakterie cirkulovala, jakože cirkulovala přesně v jakém rozsahu na tom produktu, tak nás tak vyskytovala. Ale vyskytovala se, ale pokud se vyskytovala, tak minimálně ty lidi měli nemocný. No, tak a, a. a myslíte, že ten jako časově dostatečně je a, se... Já v těch to... několik můžeš, v momentě, kdy nastal ten konec vakcíny, tak vlastně došlo rapidně dolů. Říkám, z nějakých 30 a 50 tisíc případů, 50 let ročně, jsme se dostali na pět případů někdy v roce 1981 nebo Tak tam už jsem o tom žádný zkusený nejděl. No? Aspoň pro mě, ne. pokud je ten výtomní číslo těch 95%, tak to samozřejmě, to já taky přemýšlím abych vám to ukázal vysvětlit, ale jsem na to velké sériou testuje, jsou lidí, kteří studují epidemiologi a paprile, matematiku a dělají se statistikama, s matematikama a to číslo je velice seriózně obružené to se dá rozhledat. Já uh, o to, že při učině, se tak na výsky výskyt těch vnímavých jedinců a záleží samozřejmě na jinde na každé odci, každý ty nemoci. Fáničky jsou hodně na každý výpadku se hodně taky, třeba některý není, že není šance, že se to od jednoho přenese k druhému no. po tu dobu, kdy ten odtižný vylučuje vylučuje ten mikroorganismus. Takže těch 95% mohly rozpalníčky pro ofertuzy. Pro, pro některý jiný třeba by mohla být větší ta úroveň, aby se tam právě ušířili. Ale budou na to, co bylo, že jsme měli k tého očkovánost 99% vyšší. A, a jediný, kdo nebyl očkování, byly ty, co z medicínských důvodů neboly být očkovány. A jejich mavenka, která potřebu pozvání, a přišla doktorami o očkování z babyken, na které ní poslali policaj. Ale už ty, ty, ty situace tedy, mo, moje žena je cizinka teda z jižní Ameriky a když byla naše malá, tak byla pediatra a teda tak rychle, že moje paní to ani nestačila zaregistrovat. Ona se strašně nasadala teda kvůli tomu, protože to byl tak brutální přístup zase, ale pro populaci to mělo svůj efekt tedy. Ale který podívejte náště, než měš pustil, když jsme to Pracovala na vývoji těch vakcín se svým mužem, který pracuje na HNI do Ameriky. A tuhle se s ním telefonovala, to není jí do Jak prostě s druhou cenou doktorovi. A teď ten, ta je tam se snažila to jako dětska nejenom narvat, nejenom exa vakcín, ale taky mého a prostě čtyři různé vakcíny na jednou. No, a to má řekla A... V pediatríně prostě na začala být hruba, hrúta, která třeba na Ona zapomněla říct, že je v jejich a že přece jenom na něj akci, tak kdyby to řekla, chtěla, že se k ní kovala slušnit, myslela si, že to je nějaká prostě hodně z výhodů, jak může můj když ho dělala v Paříži, že jo? Pani doktorka, tak tam s ní jedná, by bylo prostě, takže podobného, tak to že Jste... Tak. Ty kalendář, opravdu jako na se tam teda s zatím není od pánce, ale třeba brzy tak každá pán zase umře na hrntusy, tak pak teďka, no, oh, jako teď něco naprosto kacijskýho, ale skoro bych řekl zapad pánu za spažíškou epidemie které jsou teďka plný starý a plný noviny, protože africká matka, která nový čístá psátku, je 25 km pěši a fale si to dítě na očkování, protože viděla, že vedle ve vlesnici prostě dětstvo umírají na hrubí panádí, věčně vásku. Česká manažerka, 35 letá. ta nic takového nezažila, nevydělá. Myslím, si, že je rozumí úplně všemu, jo? protože řídí 30 lidí, takže když tu je hodin, tak prostě si sedne hodiny prostě sát a ty hodiny z A pak přijde k pediatru, a bude s tím o tom, jestli toto dítě přežije. A to dnes ze slzolku vzpomínám. nemůžu jmenovat. Ne? Ten člověk dělá náměst na je strach, a na míst, si vědči, A je to jeden z nejinteligentnějších muschovtějších lidí, jak jsem v životě potkal, Mimo jiné mluví klině Japonský, například, jo? A byla generální ředitele 28 let. Opravdu výjimečný jedinec. A jednou mi zvolí mobil. A, a tenhle ten člověk mi jak si může zálečit doopět odpoledne. A on tak říká. Hele, odjížděl a dostal jsem kolikahodinou, pětivního masáž antivakcínačníma prostě teoriema s odkazama na webové stránky. Ten člověk byl na výčecky dovolný, protože když skončil v výstresku, tak prostě si tady poslal poslaložil práce do doma a se. A přišel se mi zeptat, jestli jeho no, tříletný synek přežije očkování nové vakcíny. Pěť rody. Co jste mě seště vám? On vystředval sociální biografie a chodil na odovolný čas, chodil vůbec dívní hovny a hrabal se v literatuře a, a proježděl weby a já jen všechno možné a přišel se zeptat, jestli jeho třiletný synek přežije v nového akcí. No, to, nevící, to Ale já samozřejmě nechvátám a rozumím tom, co říkám, že potom taky naše zároveň je odpovala. To dávní dotarka škova, že? Protože je pravda, že je ní a cokoliv se stane, ale bldé, tak prostě je, to ale, no. něco, co je okolitov, tak si to nedávám, ale stejně vím, že nejsem květá. Tak ta vlastně je je zválená, má být bezpečná, že je bezpečná. Jako s nějakou velmi, velmi nízkou pravděpodobností se může něco stát. No. Jeden z milionů. Si, šest nemocí, že vizitek, že to je, za... je, no. je, je takže že že bude no se to je to počet nářadí, takže že Takže jsou spokojení, že tam musí být každý den, no, každý 14 dní. jsou spokojení, že že to není tam běžné, prostě 20krát v někoho života, že jo. Pojíšťovi jsou spokojení, že jo, že ušetření prostě zraněštějí doktora. Jako ušetření jsou spokojení, proto ta blákolepší italská akcina byla jenom vy, které tam jsou si geneticky tak to fakt, co i funkci lidem. Prokazatelní lepší hultní odpověď, by lepší polarizace a ta 1, lepší je česko A tém, to má k tomu taky teda osobně Přijedu na konferenci, nevším, že jo? a přijede tam slavný Rino si Rino Ratuoli, no, ryza, no? A dělá to obrování prezidenta od A, tak se tam Rino, tak jak to bylo dobrý, no, dobrý, no, tak jako my jsme vyhráli vysovní procesy proti patentům, ale má vzali, tak má tak, že tam šlo o to, že bavili jich bavelnodobný, nebo štíl což byl mimochodem výjimečně český doktor, který se podíval na zavádění fixovější patisografiny v Čeka v roce 61, a pak utekl do Anglia a pracovál ke VNK. A vlastně objevil ten betraktiv, o který jsem tady povedl. On naklonoval, akorát, že pracoval trochu jako prase, takže to měl kontaminanty adonácicházový toxinem, nebo adonácicházový akteritou, takže to opatentoval, jako adenolácyklázeru, adenolácyklázeru, který už se viděl, že existuje, akorát se které zedvaly A když mě prostě začal vyvíjat celou tak se začal soudit s tímhletím, tak to bylo sklávo, výročí nevidelským, který měl připravo, že už je sníž a měl dne genetický detoxivikových voxoliví a začali je blokovat patentovými asporama, aby nemohli tu vakcínu prodávat, protože napadly ty patenty na ten DRK. Okay. No tak se natalovalo deset let, což rávný kamarád byl prostě v soudům, desítky milionů dolarů dělali že jo? No a oni zdrželi prostě v Italii o 10 let, že to nemohli pořádně jako vyvalit na trh, a za tu dobu naformovali nafirmovaných ex extra A v momentě, kdy zaregistrované od nějaké excel akci, tak už to z toho akci nechtěl. Proč by kupovaly ty akcí už i Xbo. Stejně tak se můžete zeptat, proč proč je v té XLA akcí neplatí ty dávé pro ty konce, že jo. to nedovát. Je to dopo, že jsem tady znalotní z organizace a některý na ziských zemích to ukázatelně očkování tohoto excel action vedlo k snížení Ale do našich kliniců to píká v podstatě má ještě, je. A nikdo to nepředval, protože předělat tu vakcínu na 12 let a půl, by Jenom vymějte o tom, jak něco jiného, v které problém je, že když chcete dělat důvou vakcínu dneska, tak vlastně ani nemáte kde Vidíme, že nemůžete udělat efekacit na fáze 3, Protože na to, abyste to mohli udělat na těch 5-6 tisících dětkách a dostat nějakou statistiku, tak byste například ve Spojených státech potřebovali 3 třeba případů takto se ročně. My jsme takový do face-to-face efikasy na to, protože to naštěstí nemáme. Takže můžete zaregistrovat novou akci na základě nějakých eh, kým, vlastně toho, co se říká non-inferiority že ukážete, že ta vaše vakcína, i to je stejný větr, který nám ze stejný větr proti látek, proti které se dělaly v těch lidských testech v 90. letech, že to není to právě ořekolik to už všichni, ale udělat opravdu efikasy trail, placebo kontrol, efficacy trial není ideální, Možná v nějakých částech Indie. No? V Africe je, všude se tak vlastně očekuje nejvící výpovědět a taky není etický, jako nebylo by jetický. už dneska udělat efekaci to je to Když všude se, všude se vakcínu, tak všude to je mimochodem to, co řeší týho, tý firmy, to, co řeší, důvání, ty, no, vakcínu, můžu, to, co tu to, co řešit já, jestli si někdo to naše vakcín vloupím, no? Ale tam je to ší, to je vysvětší, to je vysvětší, takže ta pravdění ta, představa je, že ten výrobce nejí toho valí taktě e, 250 dní dále ročně do těch dětí v těch rozhojových zemích. Že by v podstatě jenom vyměnili jeden celou složku za druhou celou většinou služku a nemusel by to tak bolet, Akorát, e, jestli jsme to udělali správně, samozřejmě, jak děkáme těch 20 let, až dostaneme několik děsitků, jedno jako dětí, abychom se pak ještě nestřihostali do hlavy. Že ti, že jsme to, jak to cizur, jak to trvání týdl, ten bude strašně a ta vakcína musí být dostatečně To, co jsme jako viděli v myších, je, že má lehce snížený teď tady ale ta polarizace tý imunitví je fotobrán. A právě proto děláme na tady na ne, kde, který zaplatí americký reječ, teda. No, takže to nejste schopni ale dohlédnout a více jako prachy, a vydá to nejde. No. Takže to ta americké DNA ještě pošle na americké FDA, prostě dvěma si peníze a budeme mít čtyři skupiny, každý pošlech Paviane, neočkovaný, celudněčná akce, na klasická, celudněčná akce, modifikovaná, a akce typování můžstání, že se odjevává toho a může se těstovat organizace a mít. Pak se na to udělá všechny možné rocket science, všechny transkriptomíky, prostě nejde na krevní buňkách. Ale počítejte na to statistiku, že Máte 4 oměrní Ale takový jedním, jak jako to v druhém chvasech, prostě všichni vidí, že jen nejde, no. prostě <tistějí vytvoření> se zeptal jako evoluční biolog. To, jak se teda objevily jako ty ochočenější kmeny a bez toho toxínu a tak. Já mám pocit, že právě z roka... taky. No, no, no. Zrovna v tomhle případě jako je docela dobrá šance, že by se moc mohl změnit v je protože jestliže ten kašel, je manipulace. Jestliže v opravdu to dělá, jsou tam dvě kachle, takže ten první, která arsenuzuje, a pak dává větší počet fosfátů. To je jasně. No? no, ale jest, jestliže v opravdu tam to je manipulace, tak u do toho musí vkládat ty, jako ty bakterie opravdu energii a syntezu ceho si, jako fosfátů nebo něco takového. A pokud manipulujeme, se nám tady zvedne, zvenčí jako promožená se bude tady kmenů a bude dokázat k superinfekcím, to znamená k infekci už infikovaného jedince, tak oni začnou mezi sebou zápasit o to, kdo bude větší sobec, tak. kdo nechá tu manipulaci na toho druhého. To je prostě výborný. V okamžiku, kdy, kdy ty projevy ty nemoce jsou, není to záležitost manipulace, ale je to prostě opravdu, že se množí bakterie a poškozuje ten organismus, tak superinfekce zvyšují violenci, protože každý ten eh, kmen, každý ten útám se snaží, aby bol se co nejvíc rozmnožil, i když třeba si zabije toho svého osvitele ten natazí, mě, mě, těch dalších nenakažet. No, v tomto případě to mohlo být opravdu v tom, že uklubějí tu violenci a jako... Někoho... Ono, ono je ta violence totiž, zlejstvě ty baklí jediní, co má dává smysl, je ten smysl. No, jisou. Proto Bauditrella je taky, podle mě, tak špičkově vybavená. hned několikrát paralelně remunerčními imunosupresivními mechanizmi. Že to, co ona potřebuje pro svou existenci, je že si z vás uděláte hodící biodeckor, potlačí ten proznání, který je proces to nemáte horečku, dokonce nebo nějaký data z Elite Interface, kterou, kde ukazujeme, že ta komunizace vlastně utěsní ty těsnostle, které bodotela nechci jít. Narozumout blbýho, nebo kameriku, pokud co jsou to my circulace který pronikají do cirkulace ty nemocním, a ty vás zabíjí prostě tímhle tím způsobem. Bodotela to nedělá žádný septnický vymocní způsobění monatolopartosis ne. Není popsáno pro mě ani ve nějakých pacientů, jo? Naopak, my máme, když <laughs> se krát, mám doktorat, která ukazuje, že když upravíte, odstraníte aktivitu pertosových toxinu, tak ta monatola léze na méně, lépe do uzly a přes viznici, než když, když dělá pertosový toxin. To skoro vypadá, že to, co by pomoží za klasický faktorivý ulence, služí jedním a věcům. Potlačení uvnití odpovědí, potlačení pro zájitivé procesu, který je narušuje seznici a v protetěch zavrání uvnitku do cirkulace, do systému, protože vnitře se ta bakteria nikam dál nedospadá. Jo, medicou, který který udělá medití, uvnití do cirkulace, tak ten se nikam dále neposune. Máj to je hostitel která to nikomu nepředá. Takže ona potlačí prostě tu uniky opět na sliznici masivně, brutálně, to já jsem mluvím, brutálních vysiklížších třeba, který potlačuje africide v kapalny a producí africulových peptidů. Má tam 4 nebo 5 různých toxinů, které zajistí, že ten hostitel po tom těch 7 až 10 dnů nedokáže adekvá odpovědět a naopak dochází k tvojmu exudátu, k vyšenu sekreci, otevřou se, kraci, se kloesten, kvůli kanály, lezou tam živiny, bakterie se podnoží roste v nějakých biofilmů, až dosáhne nějaký kritický no, koncentrace, tak v do BVG nebo BVG fáze zachlepnou se býčíků, ale v konce to toto je teďka mě, měsíc stará informace, že se to dělá prostě BVG virus. No. z biofilmu a v tom, v tom sekretu, které se máme obrázky který má prostě utparenou nosní hrutiny, úplně v důsledku infekce, no po našem modelu a přijutí to člověka pýchat, smrktat, prskat a rozné staván. Takže jak říkáte, když těch lidí bude dost, který budou unifikovaní, který to budou roznášet a přenášet, tak je klidně možný, že... že ono totiž, pro co jsem za to mě říct, diagnostikovaných je stěží 1% unifikovaných. Takže ono odpůsobí se tady barůsta kruze nebude totiž tak, že v 50 letech nikoho nenapadlo, že by dospěječek mohl tak to si, no. To, to je jako z dní na pár dní, má to úplně. A tepl, teďka díky PCI, záležitý PCI diagnostiky, jsme s nimi doviděli, kvůli vlastně těch a a logických průzků jsme se viděli, že, že vlastně Méně než 1% infikovaných je diagnostikováno z pektusy, protože většina lidí tečejí z nosů chrchlé, ale protože není tak dobrý a vyšli doktor. to začíná. A jaká je reálná promoženost populace voletnou To v ního jako Asi 15 a 20 dostělí, který dlouhodě kašlo bez nějaký jasný epilogie má pektusy. Jo. V celkový populaci se uvádí, že to až mezi 6 až 9 lidí aktuálně infikovaných ale většina z nich je více asi Takže, až se toho ještě ví tak, e, protože ten dámy je kašlem, protože bakterie bakterii že To stále, to toho kašlu ten člověk není infekční. a který ty měměna, co mají to taky nejsou. Jediné, co zlizka, z hlediska ty bakterii dává ten výtok z dosud to číkání, kašlání. kašlání, to je kašlání, to kašlávání. A pro No, a a tože to je snad nejprostější. Ty máš ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty si Může a a yeah. to zvýšovat nějaký rozhovor, já mám na Myslím, že je to psáhá, ne? Myslím. To může vlastně být zvýšená okvělání útraku v je to je v prostě A můžeme zavarovat, když i to jsou, to jsou důležitě zajímavé věci, co a Jim Ček, jako ten slavný pediatru, volně 70, ten dokonce přijel do a byděl tam nás ústavu a týden mi chodil do kanceláře a snažil se mně přesvědčit, abych pracoval na caftoxi, jo. E, žádný neexistuje, to je signalizace, zřejmě takzvaný fakrytus, nějakých složík, pro kterou výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, výkonu, tak Jim Jerry, Jim Jerry, on je narodilo denně někdo, že jo? A pediatr, že jo? V 50 let to dělá. Tak e, ten říká, že lidi, kteří prodělali ten dávek kašel, za 4, za 5 let on onemocní, chytí nějakou virózu a mají kašel, jako by měli peptuzivu. Ví ho pořád, že toho zase, takže ona se to leta a letoucí nestudovalo pořádně a nebyl dobrý model, jak můžete na lidek, že jo? To no? bylo blbě. Řem, no, že to je na krále, třeba, třeba, třeba a takové, ale to je chybno a podobně. Takže spoustě někdy věci vůbec nerozumíme. No, možnosti je nikoliv, je karata je. Jedna z možností je, že to je prostě nějaká epigenetická záležitost, jestli věci, já těm kašlají refleksu nerozuměl, že jsem nehozuměl. Je to může být něco, co si vlastně ten systém zavolatuje a pak jakkoliv oškodzení ty sludnice vede k tomu. Že se je vývinem kašlo, který je velmi podobný. Další věc je, že je možné, že, že jak je tam ta masivní polarizace, tak velmi malý procentor, to je zase, když někomu, někomu pravě v řeknete, že bodotel může přežívat vypracování elektrálních úkách, tak spousta věcí se nám vysnějí. No. Ale je kumulí kace, 5.6. v roku 2008, kdy měli možnost nachádat to dítě, který se zabilo prostě v, v přidopravní neopě 60 poté, co bylo diagnostikováno z petus. A udělali immunohistochemii na, na histologický řeze tracheji. A viděli tzv. columnarapitamil cells, antigen vodopla Pertus. Prostě měli řez a ta tam byla jedna. Jo, a bylo to z jednoho dětska na jednom řezu, protože v celé studii měli 12 jo. pacientů, z nich šukal jako nějakou superiorec. Ale v tom jednom děcku mrtvým viděli koronareputery rozsazborné trolny protože ty uprostřed prostě Druhá věc je, že my teďka to, co měla třeba mělo v tam ukazuje ten Jakub Novák, který je tady studoval u vás, že lidský primární makrofágy čtyři týdny potenci, takové modetelovou, svítící zemská let, tak v úsobě mají ten Další věc je, že, že pacienti, kteří berou na hypertenzi, angiotensikometing, enzání mm. editory, tak některý z nich kašlel, jako by měli no, no, to je zvíte, je výhledně než A příčené zřejmě v tom, že, že ten V8, V8, V8, V8 který blokuje aktivaci komplementovní kaskády, vlastně je to mechanizm, kde se ten A to funguje tak, že on vyvaze CIQ, C1V inhibitor komplementovní kaskády, který blokuje ale taky faktor 12, takže se aktivuje faktor 12. Výsledkem je aktivace kalekrýnu. A kalekrýnštění kalekrýnu věn, běhne kalekrýnu, běhne říká pravitky. Takže tam je dokonce faktor ten. No, tam ještě jedna říká víc toho, jo. Faktor 12 všech pravitky, takže. Ne, tam je něco, co je úplně. Prostě jsou tam dva panelovní mechanizmy, které jsou vědětné. Dalek nejniští, kyninově nás vzniká bravý který způsobuje kašel. Ale ještě tam musí být nějaká signalizace přes nějaký GPS a reseptorý úřezně, co prostokladně ne nějaký právě. to co žít. Kdybych měl ještě 10 životů, tak na to napíšu ještě několik ranků. Jistěl jsem si, že, že se spojí s nějakým nějakýma hledem a vlade, co tohle to dělat. Ale, no, takže když je tam několik možný hypotéz, který se dočítá ten kašel se do dvínej třiho hypotézy, protože bych to dělal odpustit, ale nerozuměme spoustě věcí. Fakt to je dramatický úplně, málo to víme. takhle já To takhle ještě odpustit. Já jsem se chtěl ještě zeptat, já si přemýšlel té evoluční odpovědi, když střílíme vakcinací tou, toho a celulární nát tři místa, tak jedna možnost je, je vypnout a vyvinout kmeny, které nemají ty antigeny a druhá je naučit se je uh, exprimovat jenom nikdy. Když, uh, jaká je možnost, že, že se toto bakterie naučí? Tohle, tohle potom, je, to se e, volita, Takže zapravujeme ty kmeny, co teďka světkovali, se mění, ještě co světkovali předtím. O tím tlakem ty vakcíny za těch posledních 60 let prostě vznikly v meni, které mají zvýšeno fitness, mají jiný metabolizmu systému například, takže jsou méně odolné, jsou více odolné proti uh, uh, potlačování výrobeců sulfátu, které jsou káze metabolismus systému. No. Je tam vývoj, od těch, ale bude to v ohromně konzervovaná. Ty, ale i se výběr pomalu, je tam nějaký antigenní drift od tlakev ty acolární vakcín, že výkají nějaké nový varianty e, pertusovýho toxina, který je trošku lišný a podobně, ale to není ta hlavní příčina toho návratu pertuse. Takže je tam nějaká adaptace, fitness adaptace. Došlo ztrátit toho jednoho z těch e, autotransportejových no, ale da bergala, další dalších jedenáct, který zvědějí první věci. Takže ty kmeny, co nedělají, protakty jsou stejně elementní až se stejně dobře jako ty, co jsou protakty, dělají, no. Takže k takovýmhle adaptacím bude docházet. A e, k tomu, co jste říkal, vypínání, zapínání, to opravdu funguje, tak zaprvé vodotela má mechanickou fázový variace. Že zapíná a vypíná ten systém, ten centrální regulátor, tam je takový spínač VDAS, který zapína a vypína ty, kde nepotřební do té a tohle to zapíná a zachovala si ho, že je specializovaná člověka, že roky se týká to používá, když pouze a ne Ale bertu se tam dodnes nikdo nevím, proč to zachovala. A teď se do první práce, která ukazuje, že to souvisí s tou transmisí. Že pro tu transmisí musí odletel přejít z BBG plus, do minus a zapnout ty geny, který přepravnou ten metabolismus a ten ochranu ty bakterie, když letí v tom majrosolku aby nechci napřejmě je strašně citlivá na vysýkání. Mm. A aby dokázala vydržet prostě v kapice to kapice dost dlouho, protože to se taky neřekl. Infekční dávka odladovaná třeba od těch paviánů, tento terpedálit, třeba s aerosolem v laměrním proudění, tak spočítali, že ta infekční dávka na to, aby se kolonizoval ten pavián, který je 3 tři metry vzduchu, je 5 bakteriální muně. A když tam dali nad tu kles takovou jinou zvuku techniku, tak najednou experti přestali fungovat. Řekl, a já bych hodně se volala, šlo do, do filtru, trvalo jim to nějakou chvíli, z 500 to do tisíc dolarů, než to vyřešil člověk problém. A v roce 1936 vyšla, že vyšla to, to teda dneska fakt, to by si nikdo nezaskočil, kriminále. McDonald McDonald. Udělali experiment, vzali čtyři bratry, dva naočkovali, dva nenaočkovali, pak je odletli někam na farmu, někde úprostřed, jedno bylo v Novém v Americe, no, někde ve Brasterbonde, v a, a všechny čtyřifikovali. Dali jim 150 CFU bakteriální údek. No, donoslo, v desetimi litrech. Ty dva očkování byly chráněny a ty dva neočkování vyhnuli dábivé kašel. Šest týdnu kašlel jako Tak, krásný tyhle. A nejlepší na té publikaci je, je ta, bry, ta je ten, ten britský, ta finesa britská. Aniž mluv s větem stresli jsme, ten possible to render their service to science. Tak dneska mě zavřeli, klasická práce. Samozřejmě. to. Já jdu to. Já to. Já že jsem to. na to. Já jdu do toho, to. Já jdu do toho, to. Já to. toho, to. Já to. Já to. Já to. Já Můj názor je, že asi než dostane zároveň, se nič strašně nastane. Co je to asi žádný je to jiná věcí. Je fakt, že když jsem to a, eh, tak jsem říkal, tak Ještě, že je to je to samozřejmě, nemůžete je to naodnovát. Musím říct, že u nás to dělá teda takže většinou odlačinám, když se a v první dávám nějaký postupovat, když dělám na to panížů, které když je ale pokud je to dobrý, takže to podporitně ráda, takže je to podvolemou tak to, co dostane jako antigenní nálož, to je řádově někde úplně jiné, než to, co do někých letech. A když paní Strunecka a já říkám podzika Strunecka, že to je to sám Český tam bylo, tam bylo jeden Edenu nebo čemu to bych o tak Tak když bude vykládat, že teď který to děcko dostane, že je život nebezpečný tak e, zdraví člověcní není šestrát noviníků potravin, že jo? No? Potravenáte, to. Většinu toho bylo vším, to je bez problému. E, no. Já si nemyslím, že problém je v to není. Je teda pravda, že jedna z těch, které nemůžu citovat, e, snížila reaktogenicitus výce hodněčně mít penta akcí, nebo penta jeho. Ta první pracovala penta akcí s a snížili lokální reakce tím, že snížili obsah, že tam vznik jako takové ty stereotypne obsesi a takové ty, tak to je vedlejší činné koluny, to má vás. Jo, no, ale... Teďka jsem opomínal zrovna, ale jako, že to bylo? Že bych stalo hoce a to kolik. Protože paní doktor kažko která dělá v očkolací takže, Ona právě má na starosti očkolání těch jako deficientních dětí a ontologických dětí o, o chemoterapii a prostě takové ty jako opravdu těžké případy, jak tohleto A ona vypozorovala, že u je doby, co, co se přestalo očkolat, takže je takže prostě má vyšší výskyt vedlejších reakcí na ex Je fakt, že já sám jsem jako potkal několik materek, jako které měli dětství, ještě dětství měli třeba určitou ex-akcí. Přitom ta ex-akcí dokonce je to taková vlávodce, to třetí dítě jenom kolegu má jako těžkou otrmětní mnohosti prostě v opravdu a po hexalací nebylo horečky a pak všeho škodních, protože tam bylo a je dost jako opravdu A samozřejmě to nemůžete dávat v souvislosti s tím ale, ale je pravda, že jsem byl že jsem, když někde přijdu, a, a víme se, že se zavímám, takže ještě tady si a to ještě že jo. Takže předtím, na úře, pání, že se to máte finanční paní, se sebou diskutovalo, očkování, že jo? A aby aby že Ale já to takový, že jsou děti, že jsou že jsou děti, že Je děti, že to že jsou děti, že že že že Že jak ty dětská, žijou při čištějí prostředí, jsou dostatečně vyspadeni po ofekánu, značištění, prostě jenická hypotéza tak ten hodní systém reakuje to trochu nedeplátně. A když to vysadějí, že proč vám nebyl zde, ale a je v tom prvním typu, který ještějí objektivně, no? že to se nedá ředat. No? Tak... E, e, tím, jak se přestala píka BCV a právě vyrukovala tu tu tak ty dětka, kdy nedostali, to závalo třetí den po narození, hodně se že Ty měnina, kteří nedostali tu BCV, žijí v komativu a nosili si ho v dokonce let, no. Tak pak uh, mají ty dětka vyšší jako ten nepříjemný negativní reakcí na grex no, protože tam je ten TH1 a co náchylnější ten, nejde no. Ale zase, to, co jsem napsal vám mluv, to docet toliko malinko vešemu prorektorovi, jsem mě na tohleto To jsem napsal, na to studii, no to nikdo nezaplech. To by prostě muselo být, ta obrovská studie za ta strašně být, že to se mi dnes stane. stejně jako s tím zjistit, kolik vlastně lidí je výkonaný bodetele ve to byste museli dělat studii, kde byste třeba třeba miliony lidí. Kdybyste je slobovali nebo jim vyplachovali na zofarins, jo? A dělali tam ty PCA, prostě například z bodetele. A k tomu byste jim které krev se rogu. A porovnávali je něco z těch se prodíla pravota, A říkete, že tam bychom se dověřeli, jestli takifikovanéch je 1% 3% nebo 5% nebo 7%. Zatím si to cucáme kurzku, a odvozuje to z nějakých nepříznivé údajů. toho by se že paměť za nic neprobene. Jeden milion pacientů v terceiro schimbení pamatu. Stačí je procento. To to je Prostě tohle to jako seriózně Výstup, žádná, žádná žádný tak rozkazalo. my moc děkujeme, výzku se tam děkujeme, děkujeme za dotazy.